una storia emblematica eh, di abuso da parte della psichiatria e da parte dei servizi sociali perché vabbè la storia risale al, al 2004 quando Malika che è una studentessa italiana e marocchina da 15 anni si trovava in difficoltà a pagare l'affitto, si era rivolta ai servizi sociali per avere un aiuto economico e le servizi sociali anziché proporre una selezione guidativa, l'appuntamento con con la psichiatra al CIM, una certa chiaramentealo. Parica che ehm volendo bene di andare al CIM e dopo un po' comunque lo stato andava avanti che si è presentato lo professor Smith, scenario e la signora a casa sua. E, eh, durante durante lo stato è stata tenuta eh, bloccata da cinque eh, persone nel 218 e eh, le hanno praticato due punture di gli aggetti di Farganessi ora questa cosa è, è un abuso grossissimo perché praticamente hanno fatto un, un testo per fare lo scatto, non c'era alcun, alcun bisogno, non c'erano condizioni per fare un determinato sanitario obbligatorio mancavano le digitali dei medici mancava probabilmente il sindaco quindi sono veramente un vero e proprio soggetto di persona tutto questo per eseguire lo scatto tra è arrivata pochi giorni fa da parte del Dottor Ballerini che era allora psichiatra responsabile del servizio intanto per la nuova Firenze è arrivata una certificazione dove si dice che Marika non ha nessuna patologia psichiatrica quindi senza nessuna vizia, senza nessuna patologia senza le condizioni di impressioni è stato fatto questo TSO, questo abuso grossissimo questo abuso è una persona questo abuso e violenze e lesioni. Purtroppo questa tragedia la paga tuttora Malika, ma la paga soprattutto la bimba perché Malika all'epoca era incinta e la somministrazione di un psicofarmaco, appunto uno antipsicotico, eh, un farmaco che ha nessun antipsicotico che detto, gli potente gli effetti dell'antipsicotico. E di conseguenza una situazione immediata per fare lo stato. Questi eh, hanno, questi due anni sono stati anni di delitto in, in qualsiasi periodo della gravidanza. E, e possono alterare la crescita dello sviluppo del feto e avere effetti tossici dei suoi fetali. E questo non lo dico io, ma lo dice il Ministero della Salute e eh, il Ministero Mondiale della Sanità. Purtroppo questi due farmaci, eh, oggi una bimba che, eh, che, che oggi ha sei anni, soffre di malformazioni cerebrali con connesse, e c'è una felice del Dottor Montinari, alla somministrazione della gattina e fraganessa in prevenanza. Quindi per una vita rovinata da da alla bimba appunto piccolissima che adesso ha 8 anni. Uh, in tutto questo non c'è mai stato un avvocato che ha richiesto per il dottore, ha trovato cartelle cliniche, sono stati ehm um, abbiamo provato a fare la denuncia ma inizio, diciamo, il 16 novembre è stata um, il giudizio di archiviare per eh, non del non poter non andrò a giudizio, ma di archiviare gli ehm, imputati che erano le fronte di giudiziaria di legale, eh, che hanno un po' di buonanze private a milioni, personali in concorso di reato e questi non sono le, le fronte giudizio, ma appunto sono stati eh, archiviati, come se non fosse successo niente. Quindi è per questo che domani eh, ci sarà un presidio, perché noi cerchiamo di, di portare l'attenzione questa stasera eh, abbiamo deciso insieme all'avvocato, insieme a Malita, insieme a compagni del movimento 5 per la casa di eh, andare avanti e provare a, a vedere se riapriamo il caso. Faremo ricorso all'archiviazione all e se non questo non, non, non ci basterà faremo andremo anche una, eh, un appello alla, alla Corte di giustizia europea. E niente domani c'è questo vicedirettore quest in mezzo iniziante da Firenze a Firenze con tanto di finale per appunto rilanciare e tenere alta l'attenzione e non far cascare il silenzio su questa vicenda um, um, tremenda. Senti, la mh, quando è stato fatto questo T.S. questo mh, per rendere un po' chiare le, le cose anche a chi ci ascolta? Sì. È, era ev è evidente sì. che somministrare certi tipi di farmaci a una donna incinta provoca sì. determinati problemi. Ecco, non ci si può appellare all'ignoranza in questo caso. Questo per per capirci. No, certo. Fallo altro, fallo altro, la cosa difficile è che non sappiamo addirittura ancora le oggi. Non sappiamo a che dosi mi l'hanno dato. E, e fallo altro il um, la diagnosi al momento dello stratto è stata una situazione psicomotoria dovuta allo stratto cioè oltre a danno la c'è una diagnosi inventata proprio mh, psichiatrica una diagnosi malattia mentale inventata palesemente, per applicare lo scatto con due farmaci che appunto in relazione tra di loro hanno una situazione immediata, però è che sconsigliano tutti dai bigardini a il ministro della comunità e l'incavidanza e tutt'ora Valica non non è informata non è mai stata informata e non è informata su quali sono eh, quali erano gli farmaci li hanno scoperti dopo, questi farmaci li hanno iniettato al momento del testio, eh, sulle dosi, su che effetti avevano, c'è stato davvero un vero e proprio abuso, cioè per farlo strato quindi una insomma, una cosa tremenda che quindi insomma il dato finale è che per compiere uno sfratto è stato praticato un TSO che non aveva assolutamente senso nei confronti di una donna che peraltro sì. poi ha provocato chiamiamolo effetto collaterale ma sì, è davvero uh, riduttivo no, una, definirlo una così rovinare ecco. la vita rovinare la vita una limba di, di, di sei anni ecco che ora ha problemi cioè sta male deve prendere dei farmaci deve andare a farci vedere gli specialisti eh, ci sono una serie di cose da pagare e c'è stato mh, cioè c'è stato i sociali i medici l'industria del farmaco qui sono tutti eh, con eventi, e ci sono in gioco dei voti di forti in questo processo e chiaramente c'è stata una richiesta di d'archivazione cioè noi finisce nella giustizia non ce non, non ce l'abbiamo eh, perché appunto in tutti questi anni non c'è mai stata un'evidente volontà di approfondire i fatti sono stati innumerevoli errori eh, numerosi ricerchi di archiviazione mh, cioè ne nessuno che si ha fatto una visita alla Marica eh, se non appunto sei anni dopo eh, settimana scorsa date sbagliate, carte le che non t'ha fatte qualcuno, c'è giù il dubbio il dubbio che, che, che, che ci oggi è che qualcuno voglia andare e non andare per lì, cioè questo noi siamo, saremo davanti più male domani anche anche per, per continuare per rompere questo, questo silenzio. Assolutamente, anche perché penso come ricordavi tu non, non c'è neanche una istituzione, un organismo uh, preposto che in qualche modo uh, abbia si sia fatto valere in questa vicenda, vicenda che appunto lo lo ricordavi tu dura da uh, quasi 7 7 anni, sette la, anni la, la bambina ha sì. 6 anni, quindi insomma, sì. i, i conti si fanno presto va bene sì. si fa per dire insomma noi ti ringraziamo a questo eh, punto ricordiamo <ride> questa è, è la situazione e per una che diciamo esce fuori non possiamo immaginare quante ce ne siano poi che che rimangono no, no ehm... infatti infatti la situazione è grave nel senso che noi resistiamo delusi di casi di stoccio ce, ce ne sono tanti anche quotidiani cioè molto spesso a Pisa ma anche a Firenze um, qua nella, nella democratica toscana no qui abbiamo, cioè, ci registrava che vengono fatti prima viene l'ambulanza e ti porta in ospedale poi mi hai fatto portare il provvedimento e questo già è un abuso lui, che ci dovrebbe essere la lista dei dirottori poi ha richiesto il provvedimento del sindaco che allora li ha accompagnamento in reparto già questo piccolo però no diciamo burocratico però è un abuso in termini di chi poi lo subisce lo vede se viene portato via e questa cosa lo giudichiamo l'altro a Firenze in altre occasioni è stato utilizzato per fare uno sfratto. non è non è il primo caso quindi c'è una condivisione dei servizi e c'è l'uso della pubblicità in maniera il controllo sociale e le persone è quella che come come collettivo denunciamo da anni eh sì insomma ci abbiamo sì. abb abbiamo avuto modo di di sentirci più volte non soltanto per la questione di maliga ma anche in passato e purtroppo la, la falsa riga è sempre questa e, insomma è un, è un, sì. Sì. sarebbe una questione da affrontare in maniera generale purtroppo non non soltanto su su queste emergenze particolari ai eh, noi Va bene e ti ringraziamo moltissimo. Uh, ricordiamo l'appuntamento per uh, domani mattina alle dieci e trenta di fronte al sì, al tribunale guardia, di Firenze 30. e sì, magari e poi magari insomma domani in mattinata cercheremo anche di di risentirci per uh, vedere un po' come come andate a fare sì, la situazione e che magari parlate anche direttamente con Malika che lei è contenta comunque se condivide la sua libertà lo fa lo fa per controllarlo però lì funziona bene il racconto, cioè voi se volete andiamo domani ci lì. Salvo lì tutto fino a mezzogiorno, è bellissima, è davanti al cinema, ecco.